Растени и развитие 26-та лекция от младежкият окултен клас, година 7 държана на 18 май 1928 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Кои неща са реални и кои отвлечени? Гладът, например, реално нещо ли е? Реално. Гладният усеща особено състояние, липсва му нещо. Затова търси начин да се освободи от това състояние. За да се справи с глада, човек прибягва до кисията си, или до хляба. И кисията с парите, както и хлябът, са реални величини, които задоволяват глада. Защо съществува глъдът? Това е друг въпрос. Ще кажете, че съществуването на глъда е противоречие. Дали е противоречие или не, това не е важно. Той трябва да се задоволи. И музикантът се оплаква от лошите струни на цигулката си, но трябва да ги смени с нови, хубави струни. Лошите струни са противоречие за него, но той трябва да се справи с противоречието си. Задача на човека е да се справя с противоречията си. Ако не може да се справи с тях на физическия свят, той не расте. Ако не може да се справи с противоречията си в духовният свят, той не се развива. Който не расте, не може да се развива. Растението е процес, свързан с формите. Само формите могат да растат и да се развиват. Формата е свързана с растението, а развитието с движение. Развитието има отношение към духовният свят, а растението към физическия. Това са две величини, които играят роля в човешкият живот. Ако не расте и не се развива в най-слаба степен, човек всякога ще бъде недоволен, ще чувства празнина в живота си. Тук имат смисъл поговорките. Камък, който се търкаля, не може да послужи за основа на зданието. Падналият от дървото лис не носи живот в себе си. Всички говорят за живота. Искат да живеят. Това желание е естествено, но добре е също времено да изучавате живота, проявен във всички форми, даже и в елементите, дето се проявява във вид на сродство или стремеж. Като изучавате живота на формите, естествено дохождате до тяхното растение. Растението подразбира увеличаване на формите. Обратният процес на увеличението е намаляването. Значи, формите се намаляват и увеличават. Това са два закона, които имат приложение в целокупният живот. В економическият Общественият, семейният и индивидуалният. За пример, когато държавата иска да закрепи финансовото си положение, тя намалява разходите на бюджета. Бедният, в желанието си да задоволи своят глад, е доволен на малкото. Той иска малко хляб. Ситият обаче иска много. Гладният изучава закона на смаляването, а ситият – закона на увеличаването. Ако първият се оплаква от условията и не прилага закона на смаляването, природата ще го ограничи още повече. И при благоприятните и при неблагоприятните условия на живота, човек еднакво се учи. При неблагоприятните условия той изучава закона на смаляването, а при благоприятните – закона на увеличаването. И при едните и при другите условия има противоречия, но те не трябва да се примиряват. Справете се с противоречията, изучавайте ги, но никога не ги примирявайте. Могат ли бреговете на реката да се примирят? Ако се примират, водата ще излезе от коритото си и ще залее околността. Природата не позволява да се примиряват противоречията. Реката ще върви в пътя си, а вие ще изучавате. Представете си, че ви назначат на служба в една голяма градина. Работата ви се състои в това – Цял ден да вдигате и слагате една голяма дръжка. Вие веднага изпадате в противоречие и се запитвате недоволно. Какво ще направи с тази дръжка? Само време ще губя. Не бързай. Имай търпение. Ще видиш какво ще излезе от вдигането и слагането на дръжката. Тя е свързана чрез тръби, с един дълбок, подземен извор. Като вдигаш и слагаш дръжката, ще потече вода. Няколко дни наред водата ще тече и ще полее цялата градина. След това ще оставиш дръжката и ще вземеш мутиката да разкопаеш градината. Като свършиш и тази работа, ще видиш плода от своето усилие. Плодните дървета ще дадат добри плодове. Зеленчуците също. И в края на краищата, господарят ще определи заплатата ти. Трудът, който си положил, определя благосъстоянието на плодните дървета на господаря ти, а най-после и твоето. Както виждате, едно противоречие, разумно използвано, Дава добри резултати за всички. Следователно, когато се оплаквате от противоречата си, казвам Движете дръжката бавно, спокойно и съзнателно. Ще потече вода, ще полеете дърветата и скоро ще видите плода на своят труд. Какво представя дръжката в човешкият живот? Волята. Докато човек прилага волята си разумно, планомерно, съзнателно и с търпение, животът ще тече правилно и хармонично. Хармонични трябва да бъдат движенията на ръката. Ако волята на човека не е свързана с буталото, ако съзнанието му не е будно и ако не разбира основният закон на живота – той няма да получи никакъв резултат. Той ще вдига и слага дръжката механически, без да потече вода. Тоест, без да се прояви животът. Ако не потече водата, откажете се от дръжката. Ако храната, която употребявате, не дава добри резултати, откажете се от нея. Същият закон се отнася до чувствата, и до на човека. Следователно, ако постоянно се натъквате на едни и същи чувства, без да имате някакъв резултат, откажете се от тях. Да се откажете от едно чувство, това значи да го пожертвате, както жертвате нишето за висшето. При това, ако жертвоприношението ви не даде никакъв резултат, то не е разумно. Разумна жертва е тази, която се приема. Не се ли приеме, тя не е на място. Жертвата има отношение към висшите същества. Тя представя тяхната храна. В старо време жертвоприношението се изразявало в различни форми. Клали са животни, птици. Някъде, за да умилостивят божествата, хората сами се ранявали. Така постъпват и децата и възрастните. Жертвоприношения, с които човек пък на себе си, са неразумни. Някой се обесърчава, обезверява, животът му се обесмисля и той не прави усилия да се освободи от тези състояния. С това той мисли, че ще умилостиви Бога и разумните същества, които ще му се притекат на помощ. Не е позволена на човека сам да се покости. Той трябва да се примирява с условията, да трансформира състоянията си. Човек трябва да бъде разумен в своите постъпки. Той не може да прави каквото иска. Ако си позволи да прави каквото си иска, той ще носи последствията на своята неразумна свобода. Някой иска да бъде поет или философ, да се прочуе, да има уважението на всички хора. И това е възможно, но той трябва да е работил върху себе си, да му си дадат благоприятни условия. Поетът, философът, ученият, музикантът се проявяват при добри условия. По добри условия разбираме тези, при които човек може да расте и да се развива. Това значи да се прояви човек и да бъде признат от хората. Когато говорим за добри и лоши условия, не разбираме само външните условия, но и вътрешните. Външните и вътрешните противоречия не подразбират лоши условия. Великите хора са имали големи спънки и противоречия, но чрез тях те са расли и са се развивали. Без мъчноти и страдание, няма растени, няма условия за развитие. Лошите условия и препятствия в живота помагат за развиване на благородното и възвишеното в човека. Те стават причина да напуснете стария живот и да влезете в новия. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 26. та Лекция от учителя Държана на 18 май 1928 година София Искреф.